Чистий проділ волосся, темні окуляри, під осіннім сонцем, широкий рот. На початку брів волосинки ростуть, наче самі підіймаються угору. Коли усміхалася, важливі для мене очі вущили. Нижні подвоєні повіки ніжно голубіли, передні зуби великі. Вгадував, що підлітком у неї були ямочки, прикрість осмутку під кутиками губ. Або ось її сумочка на плечі. Оглядаючи краєвиди, дрібно крокуючи, руки Яна любила тримати на грудях. Ще б трохи, і та сумочка полізла до неї в обійма сама. Оце і вся екскурсія. Подивися, в яку сторону пішла з Лілею. І забудь усю попередню ніч. Серед полудня ще дме вересневий вітер. Ще переноситься з усім своїм народом на інші материки. Тепловію підставляє лице сухому місцевому. Ось і палац. Матвій попхався шукати у студіях запису архіви авторської пісні. А я зійшов з тролейбуса, запалив свіжу цигарку і привітався з аранжувальником Павлюком, той, що в журі і подобається Матвію. Ми курили однакову марку. Подивився, наче чогось чекав. Але що я міг в дану мить сказати – Хоча ще вчора зміг би. Краще знати, де попиячити, аніж сидіти на одинці. «От і маєш свободу», – збирав думки. «Насолоджуйся». Треба було не говорити дурниць про її батьків і не пропонувати каву. Може, потребувала нових вражень, або я нічого не розумію. Довкола хлопці, які теж не проти поспілкуватися, а деякі навіть самі лізли у вухо. Не до неї, то до інших. Матвій каже, що баби люблять хлопців успішних – Врешті у фойє нагодився Богдан. Що таке з братком, він не помічав, або ж просто не виказував зайвої цікавості. «А давай, Ванько, по стопарику!» «Можна? Виступу не зашкодить?» Вдарили з фляшки, і я запитав. «Де Ванда?» Богдан відповів, що десь біля сцени. «Ти у стосунки на відстані віриш?» «Як тобі, Ванько, сказати?» «Напевне, ні. Треба знати, з ким. Хто вона?» Припустимо, Яна Галахова. Не знаю, тобі вводніше. Все залежить від людини. Пауза. Міркування з обох сторін. Ти Олесю Ліщу пам'ятаєш? Учора на майстерні бачив. Така з вандою все була. Сусідка її? Сусідка моя. Як твоя? Ми разом приїхали. Вона теж здубна. Ти не знав? Звідки? Ти ніколи навіть не подумав би... А ніхто й не знає. Ми домовилися, що я її на ці три дні відпускаю. Нехай погуляє. Що тут такого? Діло зрозуміле. А ніхто й не знає. Ми домовилися, що я її на ці три дні відпускаю. Нехай погуляє. Що тут такого? Діло зрозуміле. Ще хочеться розважитися без мене. Серйозно? А вона що на це каже? Добре, каже. Це її ідея? Ні, моя. І давно ти її знаєш? «Десь минулого року. Я трохи веду уроки, які називають «Гра на гітарі». Там і познайомилися. Потім до мене сама прийшла. Симпатична. Молоде, але в ліжку таке вичваряє, що ненаситне, як акула». Богдан засміявся, стурбовано якось і задоволено. «Піду я поближче до ешафоту». Я рушив за ним». В авторській пісні, як правило, трапляються усе самоучки без музичної освіти і знання Моцарта. Музична освіта в таких колах казенно-державна, септо вважається чимось малопотрібним. Хоча десь з 97-го року студенти музичних бурст та факультетів внузів усе частіше виконують у складі, приміром, котрого з гуртів цілком професійні інструментальні партії. Тому на фестивалях виконавці співаної поезії, звісно, поодинці пропонують на свою доволі примітивну музику чужі тексти. Це було модно на початку 90-х, коли не ставало усім книжок Стуса або Ліни Костенку. І той, хто мав до них доступ, вважався королем. Але зараз те поспів'я на спад, як Борізка Грібінщиков. Хто про нього нині пам'ятає? У палаці одним із помітних в тому жанрі заспівали Олександр Міщук і Гуляна Томчук, «Осінню баладу» Мілана Руфуса та ті царі, що підуть з пастушками» Василя Гресем'юка. Інші на сім закут – одна свиня. Тому й не було мене тут. Весь перебіг подій до перерви мені переоповів потім Гацкевич. Хоча в автобусі він все більше мовчав. Я розпустив вухо, власне, на початку авторської частини. Зал надіявся, що переможе лучанка Катя Янко. Цікава бард-піаністка піаніно дозволялося, дівчисько з чорними дрібушками на косах. Подібна виконавиця була на червоній руті з Борисполя, Лореляй. Двовижна суміш над дніпрянською народною пісні і екраєм бріз. Гацкевич одверто поклав надії на Бриндас. Землячка, одягнута у джинсову пару, вийшла через два номери і то впівголос, голос, то переливами запропонувала своє просте уміння думати. Але кінець ми не дочули, бо він потонув під оплесками. Зал наростаючи гудів. Тому гацкевич вилаявся. Індійці, блін. Не акорди ївали, але опорні примхливості вокалу. Починав розуміти, що вона не оце ображена, сумна і надто логічна грабак. Ханалія інтелекту поділився цим спостереженням з Гацкевичем. Медіум, позначив він. Досить часто та майже завжди серед автори спостерігається така тенденція, чим дуже тямуща людина музична в плані вокалізму та гітаризму, тим плоскіше вихарамаркує тексти, що мені нагадувало трохи Гацкевича, трохи стосувалося шитого і навпаки. Мені ж перли автори саме з неординарними рядками і театральним умінням ліпити образ на сцені. Тому Бриндас я заповажав. Дівчатка з гітарами над голими ногами, чотирма акордами і стоганами у припуст або парубки з букоріками, пасторалями та ідиліями, що курникали сльотливі та пастушачі пісні Не звучали, просто пливли Зрештою, хлопці частіше кучкуються у команди Це дівчата переважно самі, або в тих же командах завтра будуть вокалістками та піаністками а ще дівчат в авторській пісні, така заведенція, поважають тоді, коли вони люблять пиво, а його люблять не всі. Навіть якщо цей напій знову-таки, є кастовою ознакою цих виконавців, і, звісно ж, якщо людина не вякає вселяких російських текстів. Утім, тут навіть поза сценою маскаленят, я здається, не чув. Вони переважно йдуть в папсу, як сало у шоколаді Натаха Корольова.